מזמור סא. למנצח על נגינת לדוד. שמע אלוהים רינתי, הקשיבה תפילתי, מקצה הארץ אליך אקרא, בעטוף ליבי. בצור ירום ממני, תנחני. כי היית מחסלי, לי מגדל עוז מפני אויב. אגורה ואוהלך עולמים, אכסה וסתר כנפיך סלה.